La la la 91.6 bioluminiscència 297 CC És el districte de Santa Andreu de Palomat, Raviu Trinitat de Penyes. Innova seu Francesc Eva La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La bioluminiscència 297 CC Sagrera. A partir d'ara, reciclant un punt verd tindrà premi, i és que l'Ajuntament ha signat un acord de col·laboració amb l'empresa CiviClub amb l'objectiu que els ciutadans vegin per la sostenibilitat del medi i que, en definitiva, fomentin el civisme. Els més cívics obtindran punts civis que podran intercanviar per promocions i descomptes culturals a la ciutat. A banda dels punts verds, també es podran aconseguir punts civis donant sang als bancs de la ciutat o registrant-se al Bicinc. També tindran recompensa a aquelles persones que adoptin o apadrinin animals o facin de voluntaris a la Creu Roja. Fins ara estàvem acostumats a sancionar l'incivisme, però no a premiar el civisme, ha afirmat el director general del Civic Club, Toni Tio, que considera pionera aquesta activitat pel fet de recompensar el civisme. Per obtenir i acumular punts civis, cal registrar-se a la pàgina web del CV Club, que és www.civicclub.org i escollir doncs, quina de les ofertes culturals us interessa més. Entre elles hi ha promocions per al teatre i descomptes per anar també doncs, al cinema i al zoo. No us ho penseu més i sumeu-vos a aquesta iniciativa que impulsa el civisme alhora que dinamitza la cultura i l'oci. D'aquesta manera començant una nova edició d'aquest programa des del 99.6 de la FM això és tot un poble, que us parla i Cristina Panilla i jo, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 I comencem parlant de la Fabra i Coats, perquè Jaume Siurana, que és tinent d'alcalde, inaugura aquesta tarda la primera exposició del projecte al text. Principis i sortides és la temporada expositiva 2013-2014 de la Fabra i Coats, Centre d'Art Contemporani de Barcelona. Avui a les set i mitja, el Centre d'Art Contemporani de Barcelona, de la Fabra i Coats, el tinent d'alcalde de Cultura, eh, Jaume Sioranà, assistirà a la inauguració de l'exposició «Slight Change. Probabilitats escasses», que fa de pròleg del cicle el text, principis i sortides, el projecte d'exposicions i activitats de la temporada expositiva doncs, 2013-2014 de febrer i coats. Aquesta primera exposició està produïda per Bonis Constal, a Estocolm, amb l'artista Pilbita Kala i el comissariat de Theodor Ringbock.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 que s'expandeix i es bifurca, donant lloc a un esquema de cinc exposicions, el pròleg, més tres capítols centrals, més l'epílag, que es completaran amb una estructura regular de grups de treball, publicacions i activitats paral·leles adreçades a un ampli ventall d'usuaris, des del mer especialitzat fins al públic en general. I atenció perquè hem dir que avui comença la reurbanització de la plaça de la Mainada i els seus entorns. Us comuniquem l'inici de les obres de reurbanització de l'espai interior delimitat pels carrers de Viscaia, Juan de Garay i Concepción Arenal. La intervenció comporta l'ampliació de la plaça, la creació d'una plataforma única central per tal de salvar el desnivell existent, es generen zones d'entrada, es renova la zona infantil i es crea una àrea de manteniment físic. L'actuació també inclou la renovació del paviment, de l'enllumenat públic i del mobiliari urbà, l'enjardinament i la millora de la, del clavegram. Hem de dir que la, la data prevista de finalització d'aquestes obres és per l'abril de 2014. I si ara parlem de l'inici de la reurbanització, doncs eh, parlem de l'inici de la remodelació del centre cívic del Bon Pastor. Us comuniquem l'inici d'obres de reforma i ampliació del centre cívic del Bon Pastor ubicat a la plaça Robert Gerard, 1.3.4. Aquesta actuació contempla doncs, no millorar les cobertes i en els acabats interiors. També s'adecuen les instal·lacions existents. I la l'edat prevista de doncs, finalització de les obres, doncs, el, el juny del de, 2014. Més que sí. hora de comentar-vos, estem de festa major, així que continuen els actes de la festa major de la Sagrera. Després de la inauguració de la Festa Major eh, i el centre cívic amb el pregó, avui continuen els actes de la Festa Major d'aquí de la Sagrera. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 8, al carrer d'Olesa, al davant del mercat Felip II, hi haurà la recollida d'aliments bàsics en col·laboració amb el mercat de Felip II. Organitza la Sagrera Es Mou. A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de La Sagrera Marina Clotet, ubicada al Camp del Fer número 1, hi haurà la presentació del llibre Mientras me ducho, diario de un de Facebook, a càrrec de Joan Ignasi Hortuño, amb la participació doncs, de, del públic. L'entrada és lliure i, i qui organitza doncs, aquesta presentació és la Biblioteca, Biblioteca d'aquí de, de La Sagrera. A partir de les 6 de la tarda, la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet del carrer del Camp del Ferro número 1 us ofereix l'activitat familiar Santi Rovira presenta la revolta de les lletres, una història de lletres plena de valors. És una activitat adreçada a nens a partir de 5, de 5 a 9 anys i és organitzada també per la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. A les 7 de la tarda, aquí a l'Espai 30 de la, de la Nau Ivanov, eh, ubicada al carrer d'Honduras, número 2830, eh, doncs, hi haurà la inauguració de l'exposició fotogràfica de Joan Picanyol, anomenada Entropia, que doncs estarà doncs obert al públic fins al 15 de, de desembre i està també organitzada doncs, pel, pel grup Fotosagrera. I hem de parlar també a les 8 del vespre de l'Espai 30 en Nau Ivanov, carrer d'Honduras, número 2830, perquè es farà la reprojecció de Slide Look Barcelona 7, projecció de diversos treballs fotogràfics que formen part de la setena edició de l'Slide Look Barcelona. És organitzat per l'Espai 30. A les 9 del vespre hi ha el centre cívic de la Sagrera, La Barraca, eh, ubicat al carrer Martí Molins, número 29, hi haurà el sopar, eh, espectacle de festa major, i us comentem una mica doncs el menú. Eh, hi haurà coca de recapta amb Sanfaina i enxobes, confit d'anar a Can Figues, al Calvadors, eh, bé, bueno, és l'opció de menú vegetarià, visant en el moment de la, de la inscripció. Eh, també hi haurà també, broqueta també de fruita amb xocolata fondant, pa, aigua, refresc, vi, cafè i infusions. Podreu també, brindar també amb cava. L'espectacle bueno, comença a les 10 i mitja. I els preus eh, d'adults són de, bueno, de 17 euros i els joves fins a 25 anys de 12. I doncs, aquest sopa doncs, està organitzat també pel centre cívic de la Sagrera, La Barraca. Més coses a comentar-vos. Doncs, avui s'inicia la Biblioteca Escolar Oberta al Barri. Avui s'inicia el projecte de Biblioteca Escolar Obert al Barri que acabarà els dies del 13 al 15 de juny de 2014, tot coincidint amb l'horari d'obertura del pati obert. El funcionament de la Biblioteca Escolar Obert al Barri és en període escolar, per tant, restarà tancada durant els períodes de vacances escolars.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 Eh, el seu horari és el dissabte de 10 del matí a 1 del migdia. I també hi participa l'Escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa número 19 i té el seu horari dissabte d 11 del matí a 2 del migdia. I els nens i nenes que hi accedeixin ho doncs, oferen sota la responsabilitat doncs, de les seves famílies. Més coses a comentar, us parlem ara de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó, que us ofereix un taller de descoberta infantil.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 aquest de lleva càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella, es farà la sala d'actes d'aquesta biblioteca, biblioteca i cal dir doncs, que cal inscripció prèvia perquè les places doncs, són il·limitades. I també comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra ofereix la presentació de l'Agenda de la Terra, una eina de país...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 es fa l'Auditori Centre Cultural Can Fabra, eh, que com hem dit, comentat està aquí ubicat aquí al carrer del Segre número 24 i doncs, està organitzada pels amics de la gent de la Terra i col·labora també al doncs, Centre Cultural Can Fabra. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè avui volem dedicar bona part del programa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 Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ahir a les 8 del vespre va ser el moment de posar, eh, de por, de posar en marxa la Festa Major de la Sagrera i amb un acte d'inici oficial de la Festa Major en la que es va realitzar precisament el pregó de festes. Era la veu de Vicenç Navarro la que doncs, donava aquest pregó. I hem de dir que Vicenç Navarro és catedràtic de Ciències Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Va ser ell doncs qui va realitzar aquest pregó, que tot seguit escoltem. M'heu convidat a donar pregó a la Festa Major de la Sagrera, el bar més popular de la ciutat de Barcelona. És per mi un gran honor haver sigut escolhint com el vostre pregoner per rocs professionals i també polítiques, he hagut de viure a moltes ciutats i molts països. Però mai m'he oblidat de les meves arrels que estan basades en la meva experiència de segreta. Va ser en aquest barri on vaig viure part de la meva infància i de l'adolescència. Va ser des d'aquest barri que un dia molt pujós de l'agost, l'any 62, vaig iniciar un llarg acceler. Van ser els meus pares, mestres de Gironella, a la comarca del Berguedà, a la part nord de Catalunya, que van ser expulsats del Magisteri per la seva lealtat a la Generalitat de Catalunya i a la República Espanyola. Els van expulsar i, com molts, van vindre aquí a Barcelona i van vindre aquí a la Seguerera. Van ser els meus pares i aquest pare, que amb dels quals vaig derivar a les meves arrels. I el meu compromís de treballar per millorar el benestar i la qualitat de vida de les classes populars d'aquí i de quan són puestos, on em trobo. Aquestes són les meves arrels. Com que veig molta gent jove de totes les edats, permeteu-me que us expliqui la meva segreda, que avui estem en un dia festiu, però no tenim mai que oblidar els camps possibles que tinguem aquesta Catalunya i aquesta Sagrera llibertat. Per mi la Sagrera, aquella Sagrera dels anys 50, dels anys 60, dels anys 70, és el barri que simbolitza la Catalunya real, la Catalunya dels que neixen al nostre país i la Catalunya dels que arriben des de fora. Tots ells agermanats pel món del treball, que en la seva vida quotidiana són els que construeixen aquesta Catalunya. És la Catalunya real. Una Catalunya diferent i distinta a la Catalunya de les elits bavançants, que configura la saviesa, la saviesa convencional del país i que, apropiant-se a la senyera, la bandera catalana, donen carnets de catalanitat. Bé, la meva senyera, la segreda del món del treball. Va ser la que va construir aquesta llibertat. Va ser la que va sobreviure durant una de les estadures més coerres i més brutals que han existit d'Europa. Mai no hauríem d'oblidar que per cada assassinat polític va fer la de Mussolini la dictadura d'en Franco va fer 10.000. Aquesta unionalitat que no s'ensenya en les nostres escoles. I va ser presentment una gran pressió i que la Sagrera va patir en especial perquè la Sagrera va ser el barri de Barcelona on es va iniciar la resistència en contra d'aquesta dictadura. I això no es coneix. Permeteu-me aleshores que vagi recordant tots aquests fets. En aquesta història en què la Sagrera ha tingut una pàgina molt brillant en la història d'Arcelona i i des d'aquest punt de vista comencem en els anys 50. Va ser aquí, quan s'inicia la resistència, recordeu alguns de vosaltres ja fa molts anys, la primera vaga dels tramvies. I va ser precisament la classe treballadora d'aquí de la segrera que va iniciar aquell moviment. Mentre els tramvies estaven parats i la gent estava al carrer, els treballadors de les fàbriques de la Sagrera estaven també parats. Penseu que la primera vaga de tramvies en l'any 1951, en la fàbrica Pegasso, que estava antes aquí, antes que l'any 1970 anés a la zona franca, aquest eh, molt van va totes les fàbriques de la Sagrera apoyant la primera vaga de tramvies. I és interessant que mentre la vanguàrdia que es deia la vanguardia espanyola de família Való, parlava del Pegasso que havia produït el cotxe d'esports més ràpid, el qual era un motiu d'orgull, però no deia que la vegada els treballadors de Pegasso estaven a la vaga apujant aquella primera vaga de les Tremblies. Bé, va ser aquí on es va iniciar aquella resistència. És en aquí on va néixer el suc de la força política que va liderar la lluita antifascista a Catalunya i també d'aquí a Barcelona i a I és en, aquest, en aquesta lluita d'aquests companys i companyes que s'ha oblidat deliberadament i que la Sagrera va ser el punt clau d'aquella resistència. Mireu, hi ha noms d'aquells companys del suc, com l'Albert dir, el Vicenç Faus, el Tomàs Anton, el millor escrivà i altres que avui haurien que tindre els seus noms als carrers del barri agraïn el seu esforç perquè companys i companyes són aquests i molts altres totalment oblidats a que fa possible que avui tinguem una festa major en llibertat en l'any més tard el 25 de març del 58 eh, mostrant la solidaritat de la Sagrera en altres pobles i nacions d'Espanya quan els miners d'Astúries fan la vaga del 25 de març de 1958, de nou la Sagrera és el primer barri a Barcelona que fa una vaga apoyant aquells miners d'Astúries i la primera vegada que 4.000 treballadors es mobilitzen a la Sagrera per dir pront la repressió va ser brutal, brutal però aquella repressió no va parar aquella resistència i va continuar és els anys 60, 69, que el primer sindicat clandestic com a lliure obrera s'estableix aquí a la Sagrera. Això tampoc se sap de la història d'aquest país. Bé? És també quan continuen les vagues en protesta als juïcis de Burgos i és aquí també en què hi ha la gran protesta perquè obrers han sigut assassinats a la tèrmica de Jós i també han assassinat del Puig antic Bé, tot això s'ha ignorat tot això s'ha callat tot això la saviesa convencional de la Catalunya burguesa que va coneguar el nou feixisme i que avui té encara molt poder ho ha pogut ocultar aquesta és la segreta la meva segreta la segreta de la classe d'aquest país que té que estar molt orgullosa per el que ha fet perquè si tenia llibertat és dubte amb Des d'aquest punt de vista s'ha de, de sentir que la Sagrera i els molts barris de la ciutat i pobles de Catalunya els que han construït la Catalunya és la Catalunya real. I des d'aquest punt de vista ningú pot donar carnets de catalitat als ciutadans de la Sagrera. Veïns i veïnes de la Sagrera van ser detinguts, torturats, exilats i alguns van desaparèixer. Això mai surt dia cooblidar i recordem que si en Franco va morir allí la dictadura va morir en els carrers de la Seguera, en els carrers de tots els barris d'aquests pobles i dels ciutats de Catalunya i també d'Espanya. El dictador va morir al llit però la dictadura va morir en els carrers. i la Segguera va contribuir d deuna manera molt notable d'aquella mort. aquelles mobilitzacions ens van portar a la democràcia, proteixo la dictadura van morir en el carrer. Des d'aquest punt de vista, aquelles demolicions van portant-nos a una democràcia, una democràcia molt limitada, ja que les forces erebers de la dictadura continuaven controlant els aparells de l'estat espanyol, cosa que explica el gran endarreriment social de Catalunya i d'Espanya i també explica que l'estat espanyol mai va reconèixer la plurinacionalitat de l'estat espanyol. Ara bé, L'democràcia va representar per la segreta un gran avenç Per molt limitada que fó la democràcia, i ho és, continua sent -ho. les institucions representatives van permetre expressar els desitges populars. I això va ser molt accentuat a Barcelona, que sempre va estar governada per les forces progressistes. I el canvi del segreta ha estat enorme. Però aquests canvis també van aparèixer molt rectes, no rectes altres que van continuar. I entre els que van continuar va ser l'especulació i la corrupció que havien estat endèmiques durant la dictadura però encara continuaven en, en menor mesura eh, durant la democràcia. I és aquesta especulació i falta d'intervenció estatal i municipal per protegir el ciutadà en front dels interessos immobiliars i financers que estan esforçant famílies senceres de classe treballadora de la segreda. I això és conseqüència del enorme poder del capital financer, del que es diu a nivell de carrer a la banca, que està dominant Europa. Aquesta Europa que pels que lluitaven contra el fascisme era el somni, era l'Europa social, lliure i democràtica, i que s'està convertint en el malsom europeu d'austeritat, de retallades, de salaris baixos, d'acomodiament de i d'elevada de, de superversió. Companys i companyes, aquesta no és la nostra Europa. I aquesta tampoc és la nostra Espanya. I amb això no vull dir que estim rebutjant Espanya. Ens sentim agermanats amb els diferents pobles i nacions d'Espanya. El 52% dels veïns i veïnes de la Sagrera tenen famílies en la resta d'Espanya. Aquesta Espanya està agermanada en la Sagrera. Ara bé... El que s'ha d'accentuar és que tant a la Sagrada com a Catalunya no ens sentim identificats, no en Espanya, que és a germà de nosaltres, sinó en l'estat espanyol. Aquest estat espanyol, que ara més es veu que no és el nostre. I des d'aquest punt de vista, tant li fa com se siguin que la pandèmia el fet és que s'ha recuperar el dret a de decidir quan el nostre poble que decideixi què és el que vol. Aquesta Catalunya oficial tampoc és la nostra. Això s'ha d'entendre. No podem acceptar un país en què un veí de Pedralbes viu deu anys més com un veí de la Sagrera. Això no és la nostra Catalunya. La nostra Catalunya que està tirant endavant les polítiques públiques que no estaven a la seva oferta electoral. No té el mandat per aquestes retallades. I això s'ha de denunciar. Des d'aquest punt de vista que jo invito a la gent jove de tots els edats que recordin el que van fer els seus pares les seves mares els seus avis i les seus àvies que van permetre la seva lluita que avui tinguem llibertat. i ara ens n'estan mancant des d'aquest punt de vista aquests joves els invito a que surtin al carrer i que recordin d'on vénen aquella segreda dels anys 50 dels anys 60, dels anys 70 escolteu, encara n'hem acabat i sou vosaltres la gent jove, de totes edats que teniu que sortir al carrer, per això parar i anar construint una altra Catalunya. Des d'aquest punt de vista em permeteu celebrar aquelles generacions anteriors com guia per aquestes noves generacions. I permeteu-me que acabi dient visca la Sagrera i visca la Catalunya real i popular. Molt bé, doncs aquest va ser el pregó que hi va realitzar el catedràtic de Ciències Socials de la Universitat Pompeu Fabra el senyor Vicenç Navarro al centre cívic de la Sagrera La Barraca del carrer Martí Molins, número 29, aquesta entrevista, bueno, aquesta, aquest pregó hem de donar les gràcies a la nostra companya Susana Ávila, que va ser qui es va poder desplaçar fins allà per poder oferir-vos-lo avui. El que fem ara mateix, una nova pausa. Fem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Fins ara. Llesques de pato rat L'estoma que en congit t'avisarà que s'ha Sense mirar la foto de les nostres mans que ens van fer un dia dins el llit al fer-se tard No fa pas tant i know But Unitat Bella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada mitjdia tot un poble. Molt bé, don, continuem amb el nostre programa d'avui, si ara heu pogut escoltar el pregó que va realitzar ahir el senyor Vicenç Navarro, doncs ara el que volem fer és parlar amb la comissió organitzadora d'aquestes festes i que millor que el senyor Agustí Camps que el tenim al altre endal del telefònic. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns com van anar el pregó d'ahir, els actes que es van realitzar ahir. Bueno, el pregó d'ahir doncs creiem que va anar molt bé, va estar mm -hmm. la sala del centre cívic molt plena, o sigui que t'heu fet vosaltres doncs veu sí. a veure i bueno, el pregó aneu fantàstic, i va fer que la gent va estar contenta de tot el que va allà i, bueno, i en general tot l'acte, mm -hmm. doncs també m'agradaria a les entitats que van fer doncs, van fent anys i, i tota doncs, la manera de l'estructura general crec que, que va sortir un, un acte bastant bé i amb bueno, eh, força públic. Uh -huh. I avui comencen ja eh, les, les grans activitats que ja es desplaçaran durant tota, tota la setmana, no? Sí, a partir d'avui ja, doncs, ja comença ja la, en marxa la, tota la, la, la Festa Major, doncs, uh -huh. eh, ja, a la tarda ja hi ha una reducció d'una exposició, hi mm ha -hmm. un altre passi també de, d'exposicions de, de, de, a, a tot això, seria l'Espai 30, i avui, doncs, el l'acte, diguéssim, més important del dia avui és el, el sopar a la Vesta Major, aquest sopar mm -hmm. que des de, des de fa quasi 30 anys que s'està fent en, en el centre cívic, mm -hmm. i, i, bueno, doncs, que, que serà avui un, un sopar, un espectacle, mm -hmm. eh, estarà... l'espectacle el pues, posarà la companyia de vols ratx, o sigui que, bueno, que promet mm -hmm. també ser un, un bon, un bon es, una, una bona activitat. És a dir, que no, no ens estan de res, no? Avui ja... El... No, no, avui no sé de res i bueno, comencem la festa amb moltes ganes. I amb, I amb coca de recapte i amb un menú per, per tot, que, que es vulgui importar, doncs, un bon record de les festes. Això segur, vull dir, sé sí que des de la comissió d'activitats del centre cívic eh, i posen el, el màxim d'esforç de, i de que surtin un bon, un bon sopar i, i bueno, segur que el menú no, no doncs es fredarà com no ha de fredar cap any. Uh -huh i demà, aquest cap de setmana, com es presenta? Bueno, la, les festes es presenten també amb una grapa d'actes a eh, Tapaí, tant tant matí com tarda, mm. i eh, bueno, veient una miqueta les tradicions meteorològiques, doncs amb una miqueta de, de dubtes doncs, si es podran revisar. Mm. En principi mm. eh, ho anem tirant tot endavant, demà, doncs, eh, com a principals doncs, ons tenim el, el dematí... El, el ping per, to per tothom, hi uh ha -huh. ja, places per a suïssa, i ja, també serveix el sisè, torneix de Catan, que ho farem al centre cívic, uh -huh. uh, a la vintena passejar la sobre rodes, o sigui, tot el dematí ja tenim el dematí ocupat, i a la tarda, doncs, continuaríem amb la 31ena batalla de confeti, que organitza l'Espares de la Sabera, uh -huh. i per acabar sis el dia, doncs, amb el camp de corals, i el nit, doncs, poder també l'acte estrella, doncs, que és el a la Vall, a Vall Jove, a la Vall de Festa Major, doncs, a, amb el Hotel Cotxambre i el Niño de hipoteca. I la setena botifarra, que no ens la podem deixar. Això mateix, per anar fent l'espera que sigui menys, menys llar, més llarga, no? de, a l'hora de començar el ball, doncs, tindrem la botifarra organitzada per les escoltes de Pau Casals uh -huh. i, i, i, bueno, i així ja vam com, com acompanyarà. Ja ho dic. De de dir, dir, sí. No, dic que ara el temps, bueno, ja hem, hem d'estar pendents. Uh -huh. Aquest any hem tingut la sort doncs, que l'escenari que està munit a la base de la és un escenari cobert, amb la uh -huh. qual ens permetrà doncs, poder anar muntant tota l'actuació de la nit de, de les orquestes uh -huh. i bueno, doncs, si almenys a l'hora del concert doncs, no plou o plou molt poc podem tirar endavant l'activitat, cosa que altres vegades, altres vegades no, no es podia fer. Esperem uh -huh. que aquesta, aquesta solució ens doni l'avantatge la, la, de poder-ho fer. Uh -huh. A més, heu tingut l'oportunitat aquests dies de poder parlar amb les diferents entitats organitzadores. Uh -huh. què, que us han, us han dit? Estan animades? Sí, sí, totes les entitats que, que col·laboren amb nosaltres estan animadíssims uh -huh. i tots som ganes de, de fer coses, vull dir que veuen que la Festa Major doncs cada vegada doncs, porta, porta més gent al barri, porta, porta activitat, els veïns estan contents i doncs, això doncs ens anima a tots, vull a nosaltres i, i com vius a, a tots els organitzadors. Uh -huh. A més també hem de dir que diumenge hi ha la onzena trobada de gegants i capgrossos. Diumenge hi ha la, trobada, la onzena trobada de gegants i capgrossos que és prèvia doncs, també al Cercavila que farem pel barri. Venen diverses colles geganteres del, del barri, com també en una colla gegantera de Sant Antoni de Vilamajor, uh -huh. però, doncs una doncs, a intentar fer un, un bon cercavile que a la, la nostra Sagradina. Uh -huh. I el Mercat Solidari que es realitzarà durant tot el dia? El Mercat Solidari que monta els punts de fronteres, això mateix hi haurà un horari de, de matí a la Plastrell i de... un horari de tarda. Ah, uh -huh. muntarem un mercat d'intercanvi que ho, ho coordina la Segrera Smou, uh -huh. que també estarà doncs a al de matí i al de matí també, ara, de mort, també tenim la vallada dels bars, també com una tradició partir del que cualen que havia totes les seves majors, hem tingut la vallada dels bars, és un tracte tradicional també. Mhm. Uh -huh. Molt bé. I va bueno, la exacte. exacte. Doncs, i sí, la veritat és que val la pena acostar se aquests dies a la Segrera per poder gaudir d'aquests diferents actes que aneu organitzant, eh, eh, totes les, eh, les activitats que a més que no paren durant tot el dia, no? O sigui, s'allarguen des de primera hora del matí fins a última hora del, del vespre i de la nit. Sí, sí, eh, demà com diumenge doncs, comencem a cap a les 8 o 9 de matí fins, bueno, amb el cas del ball, fins mm. a les 3 de la matinada, o sigui que hi han, han activitats tot el dia. De mm. dir doncs que, bueno, es creva també podem anar aconseguint llocs tancats i doncs, doncs el tema del teatre, que també teatre dissabte a la tarda uh -huh. per la companyia Gats, aquest el farem a l'Espai 30 uh -huh. aquest sí que és un espectacle garantit que encara que vlogui, doncs podrem anar tots allà que segur que veurem bé el teatre uh -huh. i, i bueno, anem intentant omplir tots els racons del barri i que podem anar, anar fent coses Molt bé, doncs nosaltres des d'aquí el, el que anirem fent és recordant el, els diferents horaris els diferents actes que es van organitzant i a veure doncs, si la gent s'acosta i, i, i gaudeix d'allò més, d'aquesta festa major, no? Esperem que sí, que la gent vingui, participi i s'ho passi bé i disfrutem de la festa major. Molt bé, doncs Agustí Camps, et deixem que continuïs organitzant aquestes festes i, si et sembla, la setmana que ve tornem a connectar i fem una mica de balanç de com ha anat tot. D'acord, ens sembla perfecte i la segona que seguim parlant i esperem que anegi bé. Només una cosa, podem... Sí, de fet, el tema de, del temps, que no sabem doncs, que les previsions com hi ha, doncs demanem a la gent que, que, sobretot a la pàgina del web nostra, que és eh, les tres doble drets festesdelasagrera.cat, uh -huh. posarem tots els possibles canvis que puguem anar introduint a la dada de, de poder doncs, canviar d'ubicació, alguna actuació o alguna doncs, cosa per, per motiu de, de, del, del temps. D'acord, doncs... Que, que aquí mirem d'actualitzar el dia perquè estigui tot, a, tot el barri informat. Doncs és www.festesdelasagrera.cat. Ah, això mateix. D'acord, molt bé. Doncs Agustí, ens trobem en una altra ocasió. D'acord, Que vagi molt bé les festes. Va, gràcies. Vinga, fins Molt bé, doncs ja ho sabeu. Aquest cap de setmana cal aprofitar-lo d'allò més. Des de primera hora del matí de, de dissabte i fins a última hora de, del vespre de diumenge, doncs teniu un cap de setmana per poder-lo gaudir d'allò més i passar-vos-ho d'allò més bé. I en aquesta festa major de la Sagrera. Dir-vos aquesta tarda els actes començaran a les 5 amb la recollida d'aliments, després ja a la presentació del llibre a les 6 de Mient Transmedutxo, diario de un nàufrago de Facebook a, a la Biblioteca de la Sagrera. També a la Biblioteca de la Sagrera acta familiar, la revolta de les lletres a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició fotogràfica de Joan P. Canyol, Antropià a l'Espai 30, a les 8 la de Slide Look Barcelona 7 mostra de treballs fotogràfics que organitza l'Espai 30 és a dir, la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 i que, aquesta nit serà Fantàstica, serà especial. A les 9 de la nit, sopar espectacle de festa major al mateix centre cívic de la Sagrera La Barraca. Doncs tot això és eh, els inicis d'aquesta festa major de la Sagrera, perquè hem de dir que aquests actes s'allargaran i duraran fins al dia 24 de novembre. Com acabaran el, els actes? Doncs ara mateix us ho expliquem. El dia 24 de novembre, atenció... Hi haurà a partir de dos quarts set de la tarda la cantada de Baneres amb por Bo. Attenció eh? perquè els de por bo, Porten molta gent al darrere. I això es realitzarà a la plaça Massades. A les 8 del vespre del diumenge 24 estem parlant de la setzena edició del concurs de música acústica semifinals a l'Espai Jove Garcilaso. I per acabar les festes, doncs, com no podia ser d'altra manera, l'espectacle pirotècnic ple de foc a càrrec de la companyia del foc que es realitzarà a la plaça dels Jardins d'Els. Així acabarà. La Festa Major, una festa major que, tal i com hem dit, va començar hi amb el pregó de Vicenç Navarro. Doncs ara que ja sabem moltes més coses de la Festa Major de la Sagrera, el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació. Fins ara! segure que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 Continuem gaudint d'aquesta festa major de la Sagrera, que, comença, bé, que va començar ahir a les 8 del vespre amb el Pregó, però que els actes grans doncs, comencen a, a, precisament aquesta tarda. No? I hem de dir que eh, dissabte hi ha un plat molt especial per a tots vosaltres. Hi haurà a les 7 de la tarda, a l'espai 30 de la 9 Ibenov, al carrer d'Honduras número 28, una representació teatral a càrrec de la companyia Gats, a una companyia que representarà l'obra de teatre Coses que dèiem avui. I per parlar d'aquesta doncs, obra, doncs, parlem amb la companyia Gats. Ens trobem a la onzena mostra d'entitats de la Sagrada i ens trobem amb dues integrants del grup de teatre materi, Els Gats, i aquestes integrants són Nati Castells i Sandra Benet. Bon dia! Bon dia. Bon dia. Què em podeu explicar del vostre grup amateur de teatre, Els Gats? M'expliqueu la història, quan va sorgir, qui la formen? Bé, som un grup de teatre amateur que portem 15 anys fent teatre a La Sagrera. Vem néixer a partir d'un grup de pares de l'Escola Pública, El Segre. A partir d'aquí ens vam instituir com a entitat pròpia. Ens en vam anar al centre cívic de La Sagrera, La Barraca i des d'allà, bueno, anem fent propostes te teatrals i, i, bueno, ens agrada molt fer teatre, gaudim fent teatre i, i així, doncs, pues, bueno, portem, portem molt temps treballant. Quantes persones formen aquest grup de teatre mateix, de Sagrera? És un grup que és un grup que es viu, això vol dir que hi ha gent que entra, gent que marge, en tots aquests 15 anys ha anat canviant la composició, ara mateix... Som nou persones, no? De sí, 9. Tots els d'edat també teniu... Sí. No, amb tothom... amb és un grup de teatre d'adults. Adult. Però això no vol dir que en un futur pues, també estaríem oberts a cantrers, bueno, sobretot gent jove. No? Mm -hmm. Quines obres de teatre porteu a terme o porteu a dalt de l'escenari? El grup de teatre Materials Gats o menys, bueno, quins hem fet, autors hem fet moltes no? I, bueno, jo destacaria eh, les que més potser m'han impactat o que ens han agradat més, després de la pluja del Sergi Belbel Una hora de felicidad del, del Manel Veiga eh, Fins que la mort en separi, pari, eh, que és un autor francès eh, Encarnissament, el déu salvatge que era de la Jasmina Ressa Bueno, és un tipus de teatre que, que, bueno, que, que ens agrada perquè ens agrada una mica el teatre que, que fa gaudir, que fa riure però que sobretot sobretot diu coses i, i, i bueno, fa una, veu una mica tot el context personal i social no? Si algun nostres oients eh, es vol animar a formar part d'aquest grup amateur de teatre dels gats o simplement veure les vostres, els vostres espectacles o no es poden trobar? Doncs ens poden trobar a la pàgina web que és tresdomegabaixes.fiagats.com, sí. Allà doncs, hi ha tota la informació de les fotografies de, de les anteriors representacions, vídeos promocionals i les nostres dades de contacte per si volen formar part de, del grup. I una cosa Sandra, ella parlaria una miqueta la Sandra que ens parli de la de l'obra que estrenem aquest dissabte a l'Hanoi Vanov que és l'últim, la darrera, i que és molt, molt especial. De quina era el primer avui? Sí, eh, ara aquesta temporada, bueno, aquest any hem fet eh, coses que dèiem avui, de l'inlebut, que és, eh, bueno, un, són tres peces, eh, que explica la, tres històries de tres parelles, en espais públics i bueno, molt recomanable, perquè, com he dit, ha dit l'Anati ja abans, doncs, és una de les obres que també convida a la reflexió personal, a qüestionaments de certes coses, i, i la veritat que bueno, nosaltres heu, hem gaudit molt fent-la i esperem que doncs, el públic que vingui a veure-la també. De què va, més o menys? Així sense donar gaires bon, són, gaires pistes? Sí, són tres peces de tres eh, trencaments de parella en espais públics. I com heu portat a terme la preparació d'aquestes tres peces de tres trencaments amorosos? Bé, doncs eh, setmanalment ens reunim per, eh, per fer l'assaig i la Nati, en aquest cas d'aquest any ens ha dirigit ella, nosaltres, jo soc nova incorporació, juntament amb amb 3 companys més i la veritat que hem gaudit molt tant de l'equip com del procés de, de formar, de muntatge de l'obra i de treballar els personatges i bueno, ens reuníem semanalment després abans de l'estrena doncs, sempre hi ha un intensiu més fort de dues setmanes de, de més assajos i bé, ara estem fent ja els últims retocs per, per portar a terme el dissabte que ve a les 7 de la tarda a la 9 i a 9 doncs obra, coses que dèiem avui des d'aquí fem una crida a tots els oients de Ràdio Utilitat Vella perquè s'apropin fins a No Viva Nova gaudir de grup de teatre amateur, que no vol dir poc professional, els Gats. I ara per acabar, aquesta onzena mostra d'entitats de la Sagrera, com l'estiu vivint, com l'estiu preparant? Bueno, sempre, ja fa molts anys que venim i bueno, és una cosa senzilleta, petitona, perquè és com és una mica la Sagrera, que és senzilla i petitona. Són però... 25 entitats, senzilla i petita sí, no, no és. Bé, bé, però, bueno, però sí que és molt agradable, sí que és un matí molt especial, dir, perquè ens trobem tots i d'alguna manera veiem tot el que hi ha, al barri, i, bueno, i dins... Eh, bueno, és, és un matí agradable. D'acord, Nati, s'han de dos. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé a l'estrena el dissabte vinent del vostre nou espectacle a la nou Gràcies. Deu. Gràcies, adeu. <fixi> Diu que el grande Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs hem de parlar d'una entitat que s'està donant a conèixer i que tindrà doncs, força pes en aquesta festa major de la Sagrera. Estem parlant de la Sagrera Esmou. Parlem amb una de les seves responsables, la senyora Elena Vigas. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs oh, bon dia. precisament aquesta tarda comença aquesta recullida d'aliments bàsics, oi? Sí Um, ara no tinc pròpiament la llista perquè he uh -huh. d'aclarir una, una, una petita cosa que és que ja l'altre fa pocs dies vaig parlar també sí. en nom de la Serena Es Mou pel festival que vàrem fer en uh -huh. l'espai Josep Bota a Fabriquats, no? Que ah, era en tant, benefici tant. de les escoles sí. i vaig parlar jo mateixa també uh -huh. i ara també torno a parlar i molt jo el bé. que vull aclarir no és que jo sigui l'única voluntària de l'entitat no, no eh? és perquè eh, els altres o dels que estan responsables que són responsables, tant o més que jo, eh, estan treballant i jo estic jubilada i per uh -huh. això puc eh, at at atendre-vos a les hores aquestes, Va, podem... a, les hores, a les hores de treball. Eh? Podem parlar del Quim Terrer, de l'Antonio sí. Ibáñez, del Xavier sí. Colomer, molta gent que està de... darrere d'aquesta entitat de la Sagrera sí, sí, Es Mou, sí. oi? De moltíssima, moltíssima gent, per sort. Bé, bueno, moltíssima uh -huh. gent, a veure, tampoc són masses, eh? Vull dir, masses de, de, de massificat, però sí que som gent que mm, hi dediquem hores, i el més important de tot és que som constants, uh -huh. perquè jo penso que el voluntariat eh, és, és important, ja ho parlàvem l'altre dia, sí. que és important uh -huh. fer-ho, però és important és la constància, eh, el, el poder fidelitzar unes feines, i per tant nosaltres tenim tots una responsabilitat amb unes determinades comissions, uh -huh. i eh, aquestes comissions doncs, funcionen perquè hi ha una gent cada vegada se'n fa responsable i llavors les fa tirar endavant, eh? Vull dir que són bastanta colla que hi estem. I amb això de la recollida d'aliments uh -huh. ho fem sempre dues vegades, vegades l'any uh -huh. per ajudar a omplir el rebost solidari. Uh -huh. eh? Nosaltres, la nostra entitat, no repartim aliments directament, a part dels aliments frescos, que ja sé que alguna vegada n'heu parlat aquí, sí. Eh? Eh, però dels aliments aquests eh, des és a través de Càritas uh -huh. que ja tenim un rebost solidari que està en el barri de la, de la Sagrera, uh -huh. però que també és part de, de Sant Andreu, o sigui de l'Arxip Estrat de, de Sant Andreu eh? Vull dir que és, uh -huh. inclou a barris però bé, nosaltres fem tota una acció ara i a la primavera eh? uh -huh. i aquesta acció es ve, ve a culminar amb, si no m'equivoco amb uns 3.000 eh, quilos de d'aliments durant els dos, dos caps de setmana que ho fem. Mm. Eh? El que sí que és important dir és que estareu durant matí, tarda, vespre, sí. El, sí. a totes hores. A totes hores, o sigui, avui comença... Bé, bueno, a totes hores, clar, com que ja dit que són gent que treballa, comencem aquesta tarda, a eh, partir mm. de les 5. Ara no sé els punts d'avui perquè estan repartits. Normalment és sempre um, davant de, de, de supermercats, que és el més còmode i el més rendible eh, per part de nosaltres, no? Davant del mercat de Felip II, no? Sí, mercat i supermercats. Molt bé. Eh? I, després, ja, i després és avui a la tarda i tot demà diumenge no perquè sempre que hem fet el diumenge la gent eh, costa molt de comprar i després portar-t'ho encara que facin tot i que em sembla que hi ha algun acte que es fa també amb, amb, amb, amb recollida d'aliments perquè moltes actes de la festa amb no es paga entrada evidentment però sí que es demana que es porti un aliment no? un producte i no. per això es recullen en diferents llocs però vaja bàsicament això i després també durant 15 dies tenim punts fixos que són les escoles, alguns gimnàs, associacions mm -hmm. de veïns, um, en diversos mm -hmm. llocs d'aquests públics. Però, però eh, hem de tenir en compte que nosaltres ho fem aquests dos caps de setmana, mm -hmm. però que després... Ja hi ha tot un altre grup de gent que és al voltant de la parròquia i de l'escola Mareu de dels Àngels mm -hmm. que fan una altra recollida que cada any ho han fet amb els seus nanos, amb els alumnes grans i tot això. Vull dir que no, mm -hmm. no ens volem trepitjar i ells fan a uns llocs i nosaltres a un altre i en temps diferents. Molt bé. Doncs esperem eh? que aquesta recollida d'aliments vagi molt bé aquest cap de setmana i durant tota la setmana que ve. Sí. Mira, eh, comptant que és la gent de la Sagrera i que fa molts anys que visc a la Sagrera, em sento Sagredenca i la gent de la Sagrera és molt solidària. Mm. Eh, de, de, al començar ja et dic que, que anirà molt bé perquè la gent respon molt i mm. tenim una gent molt, molt guapa al nostre barri. Molt bé. Eh? Doncs, Helena, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i que vagi molt bé aquesta recullada mm. d'aliments. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres. Eh? Vinga, moltes siau bon dia, eh. adéu-siau. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa i anem ja directament cap a el, el que és la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs anem ja a la nostra agenda. Dir-vos que la Nau Ibenov us ofereix País sense Paraules. Eh, país sense Paraules, doncs parlar de la impossibilitat de comunicar tant el dolor com la felicitat de la, de la recerca desesperada d'una imatge que expressi allò que hem vist o que hem sentit. És també una mirada sobretot el que pot deixar sense paraules una persona, una societat o un país sencer.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 La venda d'entrada és una hora abans de taquilla i podeu gaudir d'aquest espectacle Païs Sense Paraules a la 9 avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. També tenim d'altres eh, espectacles a comentar-vos perquè els entendreu teatre us ofereix la representació de l'espectacle El Petit Príncep. La nau i al carrer Paramanyanet número 40 us ofereix... El Sant Andreu Teatre al carrer Neopàtria número 54 us ofereix fins diumenge la representació d'aquest espectacle infantil el Petit Príncep a càrrec de N54 Produccions. El Sant Andreu... Enguany és el 70è aniversari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 teatre, titelles, ombres i projeccions que a partir de la narració de l'Aviador es eh, despleguen en el món màgic de Petit Prinça per una fantàstica adaptació de l'obra de Sanya Superi. Això recordeu Sant Andreu teatre al carrer Neopàtria número 54 fins aquest diumenge, a, demà a les 5, a les 130 i diumenge dues, dues edicions a les 12 del migdia i a les 5.30 de la tarda. Doncs nosaltres us ho deixem aquí i ens, ens retrobem aquest eh, dilluns així que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau!